Poštovani slušatelji, dobrodošli još jedno emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Danas imamo nekoliko tema, brživit ćemo nekoliko događaja u sljedećih sedam dana. To je evo, sam udruga u Karlovcu, najavit ćemo svjetski dan vegetarijanstva koje će u Karlovcu obilježiti udruga za promicanje indijske kulture vegetarianstva Ava Duta. Najavit ćemo otvaranje izložbe radionice kreative u Centru za mlade na Agaziji. A za kraj, gostovanje LED festivale nepokorenog grada u Križevačkom klubu kulture. Pa evo idemo redom. Kros smo razgovarali sa gospođicom Nikolinom Pahan i stručnom suradnicom za mladu gradskom odluku za socijalnu skrb, sport i udruge koja nam je predstavila i najavila sam udruga u Karolcu koji se ove godine održava po drugi puta. Nikolina, pozdrav! Lijepi pozdrav također. Vidimo da i grad muku muči sa vremenskim neprilikama, kao i većina festivala koje se odvijaju krajem ljeta i početkom jeseni ove godine. Pa evo, prošli tjedan je... Sajam udruga prebačen na novi termin od. Sweet tjedan, znači sam je originalno trebao biti održan 25. rujna o, kao cijelodnevna manifestacija, međutim, zbog loše vremenske prognoze i prema napucima Državnog hidrometeorološkog zavoda prebacili smo ga za nedjelju. Međutim, kako vrijeme često zna prevariti, tako i nas prevarilo, pa eto ni u nedjelju sam nažalost nije mogu biti održan. A kako se radi o jako dobrom projektu, o velikom broju zainteresiranih, smatramo da nije baš najsretnija. Solucija ga ne održate, a isto tako da nije baš ne najbolje ga staviti u neki zatvoreni prostor. Tako da smo ga odlučili odraditi 2. listopada u subotu uz veliku nadu opet, znači, na onaj najnestabilniji faktor vrijeme, a nadamo se da će sad zbilja biti bolje vrijeme. Međutim, da bi osigurali da će biti održan, organizirali smo alternativnu lokaciju, to je školska sportska dvorana na Rakovcu, gdje će onda zapravo u slučaju lošeg vremena u petak naveće se sve prebaziti u sportsku dvoranu. Tako da će sam u svakom slučaju biti, Uh, naravno, bude li u sportskoj dvorani, nažalost, otplaće nam neki sadržaj kao što je konjički klub, znači neće biti tih nekih dijelova, jednostavno što nije moguće napraviti u dvorani, ali nam je želja u svakom slučaju kupiti sve prijavljene udruge koje će moći sudjelovati i prezentirati civilno društvo na najbolji mogući način. Kažem, o, prije svega nam je cilj da to bude vani, Izbilja se nadamo da će i biti. Prošle godine, ako se sjećate, vrijeme Izbilja bilo krasno, e, okupio se veliki broj šetača, okupio se veliki broj udruga, Izbilja je sam polučio svoju svrhu. Ove godine također, eto, jedino što mogu reći da se Izbilja nadamo da će sad ovoj narednih biti bolji. Ok, sad se već malo i otkrila što se može očekivati, pa evo idemo uzeti da će biti lijepo vrijeme, nadati se bar ove prognostičke karte govore da će biti sunce mada se evo, teško se sad može to reći sa 100 posto. Pa osim uh, konjiškog kluba koje se još izmjene mogu očekivati odnosu na prošlogodišnje izdanje? A, dakle obzirom da smo mijenjali nekakav raspored događanja i same termine u ovom trenu ne mogu opet sa sigurnošću reći što će sve biti. Mogu reći što smo planirali za prošli vikend obzirom da još čekamo potvrde nekih udruga Hoće sve prijavljene u druge moći zbog priješnjih obaveza, to još ne znamo, ali u načelu ono što nas je očekivalo i što bi trebalo biti također sada u subotu, to je nekakav turnir u mačevanju prije podnijevim satima za djecu, za odrasle, zatim to je rukometna škola, to je košarka. Znači, tu su nekakvi sportski sadržaj u popodnevnim satima. U isto vrijeme, na onom platou kraj slapa, kraj turbine, trebao biti salsa festivalu 10 do 12. Pretpostavljam da će se on također održati, tako da svi zainteresirani zapravo mogu procir procirkulirati s tim područjem i to se sve pogledati. A u popodnevnim satima nas je očekivalo i nadam se da će također biti Znači, prezentacija trbušnog plesa, suvremenog plesa, zatim klaunovi iz Siska, prezentacija zumbe također salsa još jednom i još mnogi niz događanja vezano za same udruge na njihovim štandovima. Također, atletski klub bi planirao održati natjecanje u više boju. Pretpostavljam da će oni također zadržati taj program. I također streličarski klub sa svojim već opće poznatim onim metama, lukovima i stijelama koje svako može isprobati te je definitivno jako atraktivna gorska služba spašavanja oko hotela, oko drveća eto. Nismo vidjeli prošle godine tu su bili ispelolozi uglavnom to je bilo dosta zanimljivo i bilo je dosta ljudi oko toga. Neki su čak i sami isprobali kako to izgleda. Evo za razliku od prošle godine bio organizirani većanji program u suradnji udrugom mladih pologa. Uh, taj dio je odra odrađen, evo, prošli vikend, usprko sa ovom lošom vremenu. Pa da, uh, na sreću, uh, udruga poluga je za to koristila Stari grad Dubovac, pa je čisto onda to zapravo i mogla napraviti bez, ob bez obzira na loše vrijeme, obzirom da se radi o zatvorenom prostoru. Pa da, moram reći da nam zapravo nekako cijeli ovaj kraj ljeta vrijeme nije baš najbolje poslužilo, tako da je taj svojevrsni after party još neodržanog sajma udruga, koji se pretvorio u nekakav prij zapravo i nastavak njihovog projekta Let Festa i druga večer njihovog plesnjaka, pa smo na neki način to onda objedinili, tako da se održi i da zapravo eto bude nekakav kao dodatni doprinos osim toga održana je i radionica salse i salsa partiju u promenada klubu nedjelju naveće što je također bilo planirano kao dio sajma udruga i to je bilo prilično popraćeno sa gostima iz Bosne i Hercegovine i gostima iz Zagreba kao jedna znači posebno još dodatna aktivnost Lord, I surrender to you i have to surrender my will to your will. You lead us to salvation. <laughs> je li grad i dalje potpomagati ovakva većanja događanja, evo konkretno šta kao ovo događanje poluge koje je bilo gore na starom gradu, obzirom da evo da nečeg slično u Karlucove ovaj čitav niz godina nedostaje? Pa ovako ja mogu reći samo ispred ovog dijela, znači koji se bavi udrugama i promocijom, prezentacijom i kroz natječaj projekte. Znači, uh, znate da imamo gradski program za mlade, znate da imamo mjere i aktivnosti u njemu, znate isto tako da imamo natječaje i kroz sve to se zapravo pomažu sve one kvalitetne dobre ideje udruga koje doprinose i poboljšanju a, društvenog a, znači nekakvog spektra događanja aktivizma, mladih i kulture i svega. A, osim toga evo znamo da je grad konkretno vaš odjel da je pomogao udrugama da, za dobivanje nekih dozvola lakše da se dođe do nekih ili vlasnika ili voditelja koji se nalaze u Karolcu. Evo, konkretno i kinološki klub Karolac odnosno njihov poligon i evo sada stari grad. Može li se oček, očekivati vaš evo tako, danji angažman ili neka pa Ja mogu u svakom slučaju reći da naš angažman i pomoć je definitivno na raspolaganju svim udrugama koji imaju dobar projekt. Zapravo svi nam se mogu obratiti, a sad u konkretnom slučaju zapravo uvijek to ovisi znači o čem se radi. Naravno da pomoć stoji na raspolaganju. Informacije i konkretna pomoć uvijek. Da se vratimo sada konkretno na ovo što nas sada očekuje ovu subotu, što se tiče samog sajma, da idemo o tome programu. Znači ovako, što se kažem, kao što sam rekla, sami program još nemamo potvrđen. Čekamo da nam udrugi zbog tog promjenne datuma potvrde svoje sudjelovanje. U načelu ono što nas očekuje su znači, štandovi i pozornica na vanjskom dijelu oko sportske dvorane, znači gornje i donje parkiralište, zatim Vunsko polje oko, do hotela Korena, Foginovo kupalište također, te mala škola na Rakovcu gdje ćemo koristiti onu dvoranu za predavanja da bi se prezentiralo nekoliko stvari kao što je esperanto, zatim udruga roda, bi trebalo imati neke svoje radionice, te slobodna škola, e, proved, e, znači rezultate provedene ankete vezano za financiranje udruga. Ono što je novost u odnosu na prošlu godinu je ta zajednička web stranica za sve udruge koje su sudionici sajma. E, na, m, zapravo jedan, jedna ideja je bila da svim onim udrugama koje nemaju web stranicu omogućimo plasiranje većeg broja informacija, fotografija i najave nekakvih projekata Prema javnosti, prema drugim udrugama, prema donatorima, znači prema svima koje bi to moglo zanimati. Jer zapravo svoje vlastite web stranice ima relativno malen broj udruga u Karlovcu. A onda zapravo na ovaj način lakše promoviramo i sami sajam, lakše okupljamo i ljude. I naša namjera da ta web stranica ostane trajno živa. S tim da se ažurira minimalno jedno godinje, po potrebi i češće i da je u svake godine nadopunjavamo sa novim udrugama koji će se na same javljati. već postavljena stranica stranica je u izradi, postavljena je, ne može se još vidjeti na internetu, još se nadopunjava s podacima. Kako je trebalo biti plasirana, već ovu to ona sad je već gotova praktički, još malo šminkalama ali namirno nismo pustili u pogon jer želimo da to bude na samom sajmu udruga. Na će se adresi nalaziti? E, Adresa će biti znači, druga karlovaccom e, Samo za kraj ovo što će opet zanimati e, dosta građana, ovoga, koji su troškovi organizacije sajma e, tko, i ko to plaća i kojim srestvima. Uglavnom, 99% troškova plaća grad Karlovac. Radi se o stavci od 25.000 kuna, što je 5.000 kuna manje nego prošle godine. Zbog krizne godine, jednostavno je grad tako mogao odvojiti. I kad smo zapravo sve nekako uspjeli financijski zatvoriti, onda smo shvatili da nam nedostaju vrećice u kojoj... Možemo svako od udruga staviti materijal koji zapravo smo pripremili, pa nam je tu onda u susreti zašla Karlovačka banka donacijom svojih papirnatih vrećica, tako da je to. nam je to odmah dalo jednu ideju za iduću godinu, ali o tome ne bih sad. Znate, o tome ćemo evo, po završetku ovoga sajma a, i evo, budemo se mi još čuli tijekom godine dok pratimo i gradski program za mlade i ostale aktivnosti vaše godinu. Puno hvala! Hvala vama i lijep pozdrav! Dos i fu di fuoco. 3 3 3 Jose, e devo 1 2 3. Come ce la avete 1 2 3. Zabrještaćeš u sjevilu Pa kraješ svoj mu. Za taj kles, you are dying to death Podrške nemaš, ne svačaju te Ti samo pleši zgodan si, znaj Idemo 1, 2, 3 Tak me oblizuje, idemo 1, 2, 3 Pisco, gruza, fanki, Idući gost u emisiji je Domagojit Kalčic, potpredsjednik Udruge za promicanje indijske kulture i vegetarijanstva Vaduta. Već u nekoliko navrata uh, smo u emisiji Sektor 3 pričali o vašim aktivnostima, pa evo sada za ovaj novi jesenski uh, serijal možeš predstaviti šta prvo šta se radi u Vadutu. Pa evo ga, nakon povratka sa naše turneje kroz sedam zemalja Mediterana vratili smo se opet u Karlovac. Krećemo lagano s vegetarijanskim tečajima kuhanja, ručak za sve ponovo kreće, znači dijeljenje besplatnih toplih vegetarijanskih obroka za socijalno ugrožene skupine. Krećemo lagano prema sjevero-istoku zemlje, tamo prema Sisku i toj Sisačko-Moslovačkoj županiji gdje ćemo također provoditi neke aktivnost. Također, nedeljom, ponovno imamo naš nedeljni festival, otvoren znači, za građane, može doći kogod želi koga zanima, tako indijska kultura, vegetarijanstva, joga tako. Jedan od razloga zbog kojih gostuješ danas svoje misije i prvi 10. svjetski dan vegetarijanstva koja je avaduta i ove godine će obilježiti. Pa evo, čem se radi, na koji način, šta, šta pripremate za Karlovčane? Pa evo, to je jedan znači specifičan datum za našu udrugu gdje se obilježava baš vegetarijanstvo ko način života. Imaćemo za prvi deseti na dvije lokacije u gradu ćemo postaviti štandove, istovremeno Ujutro od 9 pa do 12 ćemo imati distribuciju vegetarijanske klope, tako ćemo imati neke snekove, imat ćemo promo materijale gore, malo pokušati građanima objasniti ekološki aspekt, ekonomski aspekt, mislim su so danas ta dva najvažnija trenutno, aspekta vegetarijanstva koji bi mogli pomoći javnosti i također to je otvaranje ovog projekta Zdravi Grad koji smo počeli, evo sad ga počnemo provoditi točno od prvog se. lokacijama radi, evo odmah da provodimo mm, grad? Znači, uh, imamo, jedan će biti tu na trgu Matije Gupca, na Korzu, na ovom, ispred fontane, a drugi će biti ispred Kaufman za postavljanje štand. Pa evo, kogod je, ono željen vidjet nešto vegetarijansko i okusit nešto vegetarijansko, nek dođe. dosta frekventna, jeste, frekventna lokacija u gradu. Rekao si da vam je odobren projekt Zdravi grad, da o se tu radi? Agencija za mobilnost i programe Europske unije kroz projekt Mladi u dijelu je raspisala znači, natječaj prošle godine. Mi smo se u šestom mjesecu prijavili na taj natječaj i ono, pokušali smo znači, provesti inicijativu gdje bi mladi mobilizirali druge mlade, znači mladi volonteri iz naše udruge bi proveli inicijativu da pokuša, pokušaju nać neke socijalne, socijalne rješenja za ove izazove u našem gradu. Ono, pošto možemo vidjeti da je Karlovačka županija trenutno druga na ljestvici najsiromašniji županija u Hrvatskoj i grad Karlovac isto baš ne kotira najbolje, pa smo mi htjeli pokazati malo uh, upozoriti zapravo javnosti, građane, da postoji potreba da se uključimo na to, da budemo aktivni i da mi budemo ta promjena kako želimo vidjeti u našem gradu. Znači, radi se o... E, informirat ćemo mlade da, se mo, da mogu doći na tečave kuhanja koji će biti besplatni i nakon toga kad oni nauče kuhati neke najosnovnije stvari onda ćemo dijeliti tu klopu ljudima na ulici. Znači bit će otvoreno, građani će moći doći probati vege specialitete koje ćemo baš kuhati vani. Kada planirate evo, početak cijelog projekta? Pa sad prvi deset je bio kao neki ono launch, kao nekakav start projekta gdje bi samo informirali, a krajem mjeseca bi počeli počele tečevi kuhanja. A ako sad budemo uspjeli srediti naš novi prostor koji je u planu da se isto realizira, onda bi tečevi bili provođeni tamo, ako ne onda u nekoj lokalnoj školi. Eva Duta je bila prilično aktivna oko tog dobivanja dozvola i općenito nekako zauzimanja novog prostora za ud, udruge u Haulicovi. Možeš malo nešto o tome reći? Kako je sada situacija sa tim? Pa, pošto smo krenuli u prvom mjesecu sa inicijativom, dosta ljudi koji su se uključili inicijativu, rekli su minimalno 2 do pet godine da će trebati za realizaciju, ali eto, nekim aranžmanima i pogotovo pošto se jako, jako potrudila naša vera iz Studio 23, koja je stvarno ovo ljeto zvala, trčala okolo i e, pokušavala dogovarati razne stvari, uspjeli smo nekako znači, dobiti taj prostor. Trenutno čekamo još da tu primu predaju prostora, to bi trebalo se desiti kroz nekih tjedan dana i taj prostor bi bilo ono stvarno jedan mali lijepi hotelčić gdje bi se smjestilo desetak udruga gdje bi se provodili programi za građane. Ok, o tome ćemo pričati i u sljedećim emisima obzirom da je evo ova tako jedna prva takva inicijativa u Karolcu gdje više organizacija zajednički ulazi u jedan napušteni vojni objekt. Da, da, pa može. Ok, samo imaš za kraj još nešto. Da, pa ako ništa drugo, ovaj prvi desetit. Znači ono, evo, pozivamo sve građane, pogotovo mlade, da dođu tamo i video o čemu se radi, da se aktivno uključe u rješavanju ovih današnjih izazova i također pozivamo građane, studente, umirovljenike, beskućnike, siromašne znači bilo kako se koje znači osjeća, da je socijalno, ne znam kako da to se izrazi, obrožen, da se ne bi neko smatrao uvređenim. Uglavnom, želimo pomoći svima. Ako god je gladan, taj dan dođe, Mi ćemo dijeliti besplatnu klopu vegetarijansku i uopće nema problema, navratite na ovdje ovaj lokacije. Ok, pomoći hvala. Hvala tebi. If you wanna fuck me all night, I will never use a night if you wanna walk it for a five. You can count that safe tonight if you wanna fuck me all night, I will never use a knife. Oh am I a little room? Oh am I since the room? Oh am I a little to room? I wanna see a naked out. Oh, am I little citrus room? Oh am I since the room? I don't like to see you in my U četvrtak 39. u Centru za mlade na Gazi otvora se još jedna izlužba radova polaznika Radionice Kreative koja se redovido država na Gazi. Izložbu će najaviti Marija Dujmović, voditeljica Radionice Kreative u centru. Pa evo, kako ste uopće došli na ideju pokretanja ove kreativne radionice? Pa Radionica Kreative počela je 11, u 11. mjesecu 2009. godine. To je bilo kao jedan projekt koji je trebao trajati samo peta radionica, međutim, odazvalo se jako puno ljudi, što su s nama i djeca i starije gospođe. Tako da smo tu radionicu nastavili dalje. Došlo je još više ljudi i obrađivamo što, obrađivali smo što više i tema, napravili smo odličnu izložbu, stvarno su pokazali se da, da, da svako može biti kreativan, pa i oni koji nikad nisu radili nešto m, tipa lampe, okvire za fotografije, slike i takve stvari. Da, pa ovo je već koja druga ili treća izložba u produkciji? Da, da, imali smo dosta tih i pokaznih radionica po vani, kao nekakve ulične uh, intervencije i... i kao nekakav interludi u izložbu i tako da mnogi su mogli, mogli su mnogi vidjeti ovoga šta točno kreativa je. No, zadnja je bila prilično dobro posjećena, vaša radionica na otvorenom za vrijeme nepokorenog grada. Uh, da, bilo je super, uh, napravili smo uh, odlične radove i, i tu scenografiju za, za parti, međutim kiša je bila, nismo to mogli složiti kako je to trebalo biti, ali dobro, biće će još prilika. A sad neke od tih radova će biti ovdje prikazani? Tako je, bit će sada uh, izložba jel, uh, u četvrtak uh, 39. U, od, osa, od 20 sati bit će otvoreno, uh, to možete vidjeti u domaćima, do 20.10. Uh, radnim vremenom, jel, a 30.10. pa do 29.11. će biti predstavljena izložba tih radova u kafe-baru Kohiba. A znači izložba se seli na drugu lakaciju? izložba se seli na drugu lakaciju. <laughs> A što će se moći vidjeti na izložbi kako kakvi se radovima radi? A, pa međutim, za tu izložbu smo se baš uh, odlučili za stencil art, jer im je to bilo super za raditi. To su njihovi prvi radovi. Znači, radili smo te šablone, odabrali su se nekakve slike svoje ili, ili skinuli sa interneta, radili šablone, sprejali i stvarno su super radili. Kako se može uključiti u danje aktivnosti radionice kreative? Evo, predpostavljam da će neki kad vide ovo što ste vi napravili i u Centru za mlade na Gazi na izložbi i na sljedećoj izložbi koja se dakle, dakle dalje nastavlja u kafe baru Kohiba, se zainteresirati evo, dodatno. Pa da, ovoga, super je to što, što smo ovako recimo bi rekla, dosta i razvikani sada pošto već to dugo i traje i stalno imamo te uh, ulične uh, radionice. Uh, tako da svake subote smo tu od 15 sati, uh, može se bilo tko i bez obzira da li je neko ikad nešto radio ili nije, može se doći naučit i, i stvarno je korisno. Koje tehnike obrađujete na ovim radionicama? Pa svakakve tehnike, do sad smo radili uh, lampe, stolne lampe, uh, okvire za fotografije, slike, uh, evo sada stencil art smo uh, počeli raditi, uh, dalje, dalje putem projekta radit ćemo i uh, keramiku i ići ćemo na izlete, tako da bi bilo super da svi koji su zainteresirani i voljni raditi nešto kreativno. Mogu doći svake subote. Etu. Od koliko sati? Preču? Od 15 sati do 16, tako. E, do 18. Pardon. A koliko, koliko sati je opće otvorenje ove izložbe? Pa u četvrtak, znači 39. od, os, od 20 sati. Može li biti neki popratni, popratni program, evo da je to znači, nekako uobičajeno u Centru za mlade? Kad kreću izložbe da se napravi tako i nekakva priredba prezentacija još nešto sa strane. Pa bit će kratka prezentacija što se tiče same radionice, ali naravno je i druženje. Ali isto tako će biti otvorenje u kofiću ko kiba. Tamo, će, tamo ćemo isto otvorenje napraviti. To ćemo isto specijalno još najaviti ovoga. Pa ćemo malo super. i porazgovarati s vama Eventualno možemo i nekog dovesti od samih polaznika Da, to bi bilo, to bi bilo super da, da, da vam i oni Opišu kako su napredovali I koliko su naučili I eto to Ok, evo, puno ti hvala I želim puno uspjeha u daljem radionicama Hvala puno, vidimo se Like you all say you know, good But nobody's home You turn around You turn to left And you don't see anybody What's so bad Jednom najavimo, gostovanje LED festivala i nepokorenog grada u Križevačkom klubu kulture. E, sigurno ste već dosta slušali o ovim festivalima, nezavisne kulture i medija, e, no evo manje je poznato da se festivali promoviraju van Karlovca. Tako su se u okviru mini turne LED festival i nepokoreni grad već predstavili ove godine u Čakovcu, a, a ovaj vikend, točnije u petak 1.10. slijedi nastup u Križevačkom klubu kulture. Program LED Festival je nepokoreni grad na turneji, realiziran je kroz platformu Klub Tura. Gostovanje u Križevcima biti će obilježeno nastupima Karlovačkih DJ-a kobina i Naosa. U sam nastup Karlovačkih umjetnika koji se bave elektronskom glazbom i videom biti će održana i projekcija filmova pristiglih na ovogodišnji festival Nezavisne kulture Nepokorene grade, te će biti održana kraća radionica vidžejanja i diđejanja putem laptopa. O daljem tijeku turneje ćemo vas informirati ovoj emisiji, kad će i gostovati neki od organizatora samih ili izvođača. Svi zainteresirani koji žele Čuti tako zvuče Karlovački DJ, e, mogu se uputiti u Križevce, tamošni klub kulture, dakle ovog petka program počinje u tako ranim večernjim satima, možete očekivati dobru zabavu. Evo, to je bilo sve za večera, suntar emisije o ciljnom društvu Sektor 3, snimku emisije poslušajte na internetskim stranicama stanica mir.org i domaći. Haer kao i sve dosadašnje misije koje su tijekom posljednjih nekoliko godina snimljene. Želim vam ugodan ostatak večer i do slušanja. Ljubavnozoj nas gleda, a ti to se niše, a ja se bojim u reka, na totalnoj marendi, jer mi se Korej krompira Tvoja je šupa zatvorena Tužno je jutro Ja jedem rižu Tužna je ova trenerka Gledaš me skromno Očima fazana Dok ja volim travnjake Ej, galavino tiže kve su dva Kojiću moj, koji je co Ej, znaš ti lukče, mi to pjevamo? Košara. Je je. A što je on te dir za mazati? Ali je što ja sam čuo da je to na krema što se maže ispod paz